Last time I vet inte bästa Jag tänkte. men det är tråkigt om jag tar en karaktär som vi redan pratade om. Så jag slänger in. Uh, ja, men varför inte? Uh, Lieutenant Barkley. Nice! Oh. Jävligt, jävligt bra. Uh, just för att han Han visar på något sätt att man inte behöver vara en perfekt mm. felfri människa för att faktiskt uh, jobba i Starfleet. Ja, uh. alltså han är mänsklig. Ja, han, han är ju det. Han är. Uh, Han, han har rätt rejäla problem, men det leder liksom inte till att han skadar någon eller så. Till exempel, vad heter de här fluffiga som finns? Uh, tri tu eh, tribbles. tribbles ja. Ja. Det finns någon, någon short -trick om en lika mänsklig karaktär. Eh, men han dör ju i den short tracken när han tar fram eh, booster, tripples, fortprantningsförmåga. Och Gud, det behövs verkligen inte. <laughs> Nej. Så, så till skillnad så är Barclay faktiskt en kompetent officer, men han har lite problem. Han har inte där social... Alla behöver inte bara gärna commander ligga. Right <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men precis. Alla har bort sig från det här med Holodeck och med hans fantasi där, men jag tycker med den karaktären att de tog upp ett så bra, bra ämne där med transporteringen och teleportation, mm. Mm. teleportation att de man bokstavligen... Förintas till molekyler Och sen byggs upp på en annan plats Och det det han hade dödsångest Är man, av det här. Är man, är man samma människa med, Exakt, uh, eller blir man en kopia. Har ja. ja, man ett skepp och byter ut alla delar Av skeppet är det fortfarande samma skepp och, och, och, och, och den här Heisenberg Kompensatorn, de, eller vad heter, heter den inte så? Jo. Oh. Så de förklarade mig, kanske inte är det, det är världens mest uh, Lättköpta uh, för, för Försäkringar <laughs> Över att man faktiskt <laughs> överlever Det hela <laughs> Så det är ju det rimligt. Men, men också hans problem runt... Liksom, hans sociala problem leder liksom till att han skapar sig en... En, en, en väldigt kortsiktig terapi på Holodeck. Liksom. Det är ju ja. här super... Ja, men ändå en, en, en, en realistisk framtidsspåning runt hur, hur digitala världar kommer upp, ja, byggas i framtiden. Mm, jag tycker att det är intressant på, på det sättet att de visar väldigt mycket att vi i på 1300-talet är alla människor inte bara även om tekniken har utvecklats så pass så att många problem är lösta mm. så är mm. människan fortfarande ett problem eh, i vissa fall, uh, speciellt i sociala uh, delar Jag tro, trodde många trakkis på den tiden framförallt, <tämmer> kunde det att lite mer med honom än typ uh, Riker <GUILesse> Ja, men, vi, men, vi, definitivt Riker gå som går uh, som att den är på väg och slår ner väggen <tämmer> Och han går runt omkring som en jätte och det är helt underbart. <laughs> ja, men det är det. Barclay visar ju på att alla är inte alltså sku ur granit lite i, i, i det där. Alla, även om, även om han alltså, egentligen, alltså om man tänker på att svensk försvarsmakt skulle ju han sålats ut så länge, eh, tror jag, som i psyktester och liknande. Eh, fast egentligen, när... när Eller? Men han är ju liksom vad är han? Han är ju tekniker egentligen. Han, han, han har ju ingen ledarskapsroll som så. Sen han är han, ju kompetent inom sitt yrke mm, liksom. Sådär. Så att visst han kanske aldrig kan hoppas på att bli kapten på ett eget fast, men liksom, kanske, Han kanske. Han, han, han är ju lieutenant commander. Fast ju, är det är inte samma ja. avsnitt där de, de här äh, bridge officers sitter och pratar om honom som ett problem på Enterprise. För att han inte socialiserar med andra på samma sätt. Han, han som är det. väl definitivt underställd Jordi. Eh, ja. Och han att, då klagar väl till och med Jordi på att han är sen med, med olika deadlines och liknande. Mm. För det är ju ett problem. Men jag kan ju tycka att resten av, av liksom eh, vad fan säger man på svenska? Det Ja, bridge officer kollegiet liksom, mm. är lite assholes som de inte låter en människa vara Jag menar Ja, jag men, faktiskt var lite problematik men de, de, de gör ju ändå inte så här någon sorts narr av honom för att han har sina Och vad det först vi typ faktiskt sisters you know, just Picard faktiskt like, sitting hänga med folk. <laughs> <laughs> I should have done this years ago. Yeah, ja, ja, men precis. Och så typ så här ja, sådär... <laughs> ja men där det, det är väl också identiteten av en kapten ja yeah. well, vad mm. mm. well, I mean... är allt ibland man ska inga med manskap för en Barclay ligger upp en grevare i bolaget tror jag att det är years ago folk har var är man en, en, en stad i rymden som Enterprise är ja yeah. alltså så här, det finns ju alltid konstiga människor i alla städer yeah, I mean, I mean. vem vill inte vara originalet på Enterprise liksom? Ja, för vissa förvisso har de ju en stor andel civilbefolkning på ja. enterprise också, men ja, det är också helt sinnessjukt egentligen. Ja, ja. Men, ja, vi pratar om det här väldigt mycket, det är ju... det är ganska det är ganska oansvarigt. <laughs> <laughs> men ja, det det det är en svår fråga att svara ja. Det blir gärna som mindre det känns som så här så här, the stakes blir mycket lägre när du är så här, ändå så här vi ska inte göra massor vi ska ju inte göra kända. Men det är säkert okej okay, för du får ta med där nere. Ja. Jag, är här, liksom. Jag tycker också, alltså, speciellt i Voyager så blir Barclay verkligen sådan en karaktär som man eh, gillar jättemycket. Och han, han, han, blir, han blir på något sätt eh, bryggan till eh, alltså, den, den delen av Star Trek eller Federationen som vi känner till. Åh, eh, oh, vad så, kort att höra. Samtidigt som Voyager är ute och alltså, det är det. Onå, onåbara liksom. Och så där blir han en annorlunda lunda karaktär. Ja. Sen gillar jag verkligen mycket det här avsnittet i Next Generation med Barclay när han får no sån här satellit inladdad i huvudet eller vad det är. Ja. Och så åker de och så färdas de till mitten av universum och så träffar de en gubbe i. Just det. Mm. Det, är ett, det, är ett, det är ett av mina favoritavsnitt, speciellt för gubben. Det. <laughs> um, ja, men i Voyager får ni till och med Han blir ju inte lite populär det gänget. Ja, ja men han blir, ju, han blir ju deras ansikte till Federationen. Men det finns, det finns någon gång de, så här, när, när, när de har haft kontakt med... För, eh, jag har du inte sett det än, men du, jag, du vet hur de är. De sitter fast. De är ganska långt ifrån. Ja. ja. Så ett tag under ganska många sånger så vet ju inte de i perioden eller i Federationen de lever i huvudet. Uh, och han blir den lite första länken mellan dem som du sa precis och då, då finns en fin scen där de så, de firar lite med lite kämpägen ch som, som, som, som, som, som um, och då skålar de för, för honom som, liksom, som kallar för en honorary crew member för att han liksom är där ändå Some, oh. lite fint så han får pop i sitt gäng och han träffar dem men han, han blir ju han får ju mer space och, och Utvecklas där man fick som karaktär. I, i, i. Ja, och det är ju väldigt roligt att de värjer att utveckla den karaktären med den... Jag tänker skicka det har jag som inte har sett några av mm. de här, men att de behåller den här karaktären och att de... Ja, för lite de Men. Äm, men det är Picard också. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Nej, men... vi... jag har, jag har... Och så går jag in den på min trea sedan, men vi går vidare till någon annans. All right, uh, hur långt, hur, hur, hur, hur, hur, Vad kan vi göra? har vi sagt nåt idag? Spar för jag ska. <coughs> yes. Vi börjar med Det, Warf Warf Warf data, data. Spock och och sedan. Så du du har kört två. Två. ja. Du har kört två? Jag har kört noll. Tja, eller ju jag har kört jag körde kört eh. Kira. Ja. Men Warf är mm. på min list också. Ah, Warf är på min list Så jag har en, ja. en kvar. Så jag har sagt jag har sagt ja, jag Warf och Spock. Du har sagt, vill, vill du köra inte det på en gång? Vill, så... Ja, det kan vi lika gärna göra. <coughs> Nej, men kopplat till att Picard, Picard är ju på något sätt äh, mönsterkapten på många sätt. Mm. Mm. Yeah. Äh, så tycker jag ändå att äh, Jonathan Archer i Enterprise mm. yeah. är äh, snäppet bättre. Yeah. Han Och har faktiskt du... faithful to the heart. Vad säger du? Ja. Ja, introt där behöver vi inte diskutera a Nej, men just Picard socialiserar ju verkligen noll med Eller ja, han har väl några han pratar tjänstgrejer med mm. yeah. Medan Jonathan Archer faktiskt umgås ju med sin besättning Och lyckas ändå hålla den här befälsdistansen till dem och så Så på något sätt så tror jag han är trevligare att ha som chef. Han är ju också en ganska rolig karaktär tycker jag på, på det sättet han är. Han är, han är, ju, han är ju liksom... han är ju, Star Trek handlar om utforskare grejer och han är ju bokstavligen en explorer i personlighetstypen på så sätt. Jo, men är det inte så att han främst umgås med andra högre officerare då? Jo, så, så, så, man äter, så... som man bjuder in för att äta privata middagar med. Oh, ja, det, det är ju det är lite spännande faktiskt att äh, de fortfarande har äh, de har en hierarkisk organisation. Men, men det är ju så i Star Trek också att mänskligheten har inte utvecklats särskilt mycket. Det är ju snarare, om man tittar på hur medicinteknik och sånt utvecklas ja. i vår värld nu, så kommer vi, när Star Trek utspelar sig, vara långt mer framskridna äh, än vad man är i Star Trek. Ja men det är ju ett intressant stilgrepp de har varit där liksom. så de har fortfarande behållt att officerare äter för sig mm. eh, du har säkert eh, underofficerarna äter för sig och manskapet för sig liksom men yes. eh, det, det är ändå alltså, Star, Starfleet är ju motsvarigheten till alltså det, ja, Fleet, det, det, det är mm. Mm. i rymden mm. ja, ja, precis mm. United uh, you know, Nations fast i rymden nästan no, mm. ja, det är mer, mer... Alltså de, de har ju lyckats gjort en så här, de, de kallar oss väl en, eh, USS Enterprise. Så det ska vara United Starfleet, Star, eller Starship Enterprise eller så här. Perfect, Men det är väl också perfect. för att amerikanska tittare ska känna sig lite ja. bekväm med att det är fortfarande <laughs> de som är där. För de har varit så här, det är USS. För se vad tänker man när det kommer. The, the U.S.S.S.R. Enterprise. <laughs> <laughs> alltså jag, jag gillar också alltså Archer, Archer är en väldigt bra bland kaptenerna alltså Archer, mm. jag tror alltså, alltså det, det finns egentligen ingen kapten som jag ogillar Nej. Eller. men det, jag tror det också beror på att det är kaptenerna man, man möter mest, det är de som är med i varje avsnitt Det är många yeah. andra karaktärer som inte är med i alla avsnitt. Jag har ju, jag har ju någon hunch om att eh, om jag hade sett Voyager lite mer i modern tid mm. så hade ju Janeway plockat upp rätt högt eh, på hon, listan hon... över karaktärer. Och hon är lite där jag också kör lite improv på min sista favorit här. Mm. Eh, vet jag inte om, om alltså Då står det mellan Janeway och lite eh, IMT men jag tror att heller vill prata om emergency medical eller EMH inte EMT EMT är det det som är misstänkt ja ne men måste ju fråga vad EMT är EMT är någon som jobbar i en ambulans tror jag det det så han sa fel han sa riktigt det ja jag EMH ja EMH emergency medical hologram Robert Picardo spelar uh, den i, uh, i, uh, i uh, Voyager. Var han i någon, någon film? Ja, i, i, i, i First Contact. Ja. Det är inte samma uh, hologram. Det, det som händer um, i, i Voyager, i Voyager, att de sitter fast ute i ingenstans, att hela Det är doktor inne dö faktiskt ja. Så de får aktivera den här emh som de sen får bara vara på och ja. hela tiden. Den ska inte vara på i så långt igenom. <laughs> Den utvecklas ju den faktiskt. Oh. Det, det är ju faktiskt ett väldigt spännande karaktärsutveckling. i Ja, hela. Alltså, jag tycker den är, den, han, det är också Robert Picard som gör det så bra. Ja. Han är en väldigt bra skådespelare för den karaktären. Men det finns spe, speciellt ett avsnitt i Voyager som jag gillar när på något sätt. Vad är det som händer? Det är så att Voyager har kraschat, eller någonting har hänt med Voyager. Han, eller han blev aktiverad för hundra år efter eh, på, no, på en planet. No, Så han aktiverad. Där de, de har typ skickat deras backup-memory har hamnat på den här planeten. Ja, på något sätt. Tänk inte på, det finns ju Stark i ett landets avsnitt som är typ där också. Ja, men det gör det säkert. Det, har, det är, är, de, de, de, <laughs> är inte textualitet eller <laughs> inte visualitet också. Men, eh, nej, men det här handlar om att... att du, Tekniskt sett så har Voyager, eller han vaknar upp på ett museum. Just, det, just det. Och så ska han, och så är det en konflikt mellan två utomjordiska raser som lever på samma planet. Mm. Eller, de är väl inomjordiska där, eller man säger. Mm. <laughs> Don't be racist. <laughs> Men då, då, då blir han på något sätt, jag tror det heter Living Memory, jag Och ja. då, då blir han det här levande men, Minnet av vad som faktiskt har hänt Saker som det innan har bara tolkats Av historiker I en nästan apartheid-aktig Värld där, där eller, eller en post-Trump-era Informationsspridning Har hänt Och jag tycker det, det är ett sånt avsnitt som Jag gillar väldigt mycket Kanske Främst för att jag är historiker det är gott. Men det, det, det är en sån som, som ger väldigt bra syn på delvis i det här, den här karaktären som ändå inte är mänsklig som bara är ett hologram, mm. men som ändå har de här mänskliga idealen, lite som Data. Och, uh. men, det, men det är spännande. För man den här diskussionen i Voyager någonsin, jag har inga av det, om Hologrammet kan känna känslor eller mm, olika Det gör man mycket. Det är så. ja Och samma sak med rättigheter. Mm. På, samma sak som med Data. Eh, så är ett av de, ett av de bästa avsnitten i TNG med Data: mm. Measure them med mm. Ja. Mm, okay, man. Eh, Och det, det har man ju sam, samma sak med att eh, jag tror att i Voyager så skriver IMH eh, egna hologram-pläser eller så här eh, eh, Skriva visual novels som skriver själva. Och då blir det så här: då blir det en fråga: kan Uh, han var upp kan han tjäna pengar på det mm, eller tjäna ja. vilka pengar som dens inte det var det finns. pengar då? men, ja. men kan han, jag vet inte riktigt hur den diskussionen funkar men det handlar ja. på något han sätt han om inte, äh, såhär, intellectual property äh, fast i rymden <laughs> Tänks det inte han, tänk, intellectual property jo, men det, det är exakt jag. kan, kan en skapelse av en skapelse äga egen IP Men, men jag, jag tycker att det är, mm. det, är, det, är, det är spännande i Star Trek just hur föråldrat eller ja, synsätt de har på eh, tänkande och varande i det mm. att, så här, att det överhuvudtaget är en diskussion om eh, att kan en robot vara en egen person ett hologram, en egen person mm. ni lever ju för fucking i, i en värld där ni reser snabbare än ljuset ni har, eh, att det kommer kan, på sal då <laughs> ja, och man kan ha diskussioner liksom djupt intellektuella diskussioner med den här roboten liksom mm. Mm. För visst, fan, det finns ju Karaktärer i Star Trek som är mindre Mänskliga än både Data Och Doktorn ja, <laughs> Men det är där om man kom, Alltså så här som det verkligen visar På hur man, man egentligen Det är problem Att skapa sci-fi i, i sådana här lång, långgående serier yeah. så, och, och Speciellt om man alltid ska försöka mm. Hålla sig till någon form av canon Som skedde, som började utveckla sig På 60-talet mm. Och den framtidsbilden Och sen åker man fram till 80-talet, 90-talet Och den framtidsbilden då mm. Mm. Ja, ja men verkligen så, så, äh, Men man lyckas ändå rätt bra med att hålla Jo, men problemet är att många grundbultar har ju försvunnit ganska mycket i, i sättet att vi ser framsteg och, och, och framtiden ja, i dag. De existerar ju inte alls längre. Nej, nej men jag, jag tänker bara ändå. Liksom, det är inte uh, hoppen från hur de har utvecklats längs vägen och typ så här, Om vi tillbaka till den, den, den andra Star Wars, mm. hur det är. Så här, grundideologi, det för Många som har ändrats lite igen eller så här, hur de gör. Altså mm. för typ så här, hur hur, hur hansolde är i i barn som, som som person uttaget i i de gamla har det för att inte funkat. Ett år nio för allas skulle jag säga. Hej quizman men jag ska inte bli för mycket så. Men jag Men men ja men men, men däremot så här, det känns ändå då att det är inte som att uh, typ de Kirk gör på sin tid är ändå Ja, han gör inte jättemycket stuff som... Alltså, det, det Prime Director verkar inte vara lika... Det nämns inte ens den tiden, tror jag. Men däremot, det inte som att han bara säga, ja, vi brukar... Jag kan inte gå på Jag tror de har väl en lore-förklaring lore, lore till varför de inte nämner Prime Director och liknande. För det fanns inte. Ja. För det är väl samma sak som i Enterprise. Då har de ingen riktigt Prime Director. Men det är klart, där är det, men för där är det. handlar det verkligen om att de ska möta nya arter oavsett vilka... Eller vilken vilken ja, utveckling de är. De ska bara utforska och se vad som finns i, när, i jordens närområde. Uh, och det är där det kanske blir lite mer... Uh, jag tror inte de pratar om så mycket Discovery heller, Prime Directive. Eller? Nej, men det kanske det, inte är Jag tror att det är något som kommer alltså, mycket senare när alltså, Federation är stabil. I, i alla de här tidiga serierna, även Dory Unserien, så är federationen ganska instabil mm. eller ganska nyskapad om man tänker i, mm. i det långa loppet av historien så är... de, de kanske bara så här, ja, men det här är Logna och vis det finns fin <laughs> ja, och helt. Vad <laughs> <laughs> <laughs> ja, vi behöver göra någonting åt Kirk. <laughs> <laughs> ja, det är så att vi ska göra så att det där händer igen. det så. Här, <laughs> Förhoppningsvis är det mm. så, här, det är så här, det är lite mer random. inte yeah. vad? Okej -okay, mm. eller att de bara gör det på den yeah, sättet yeah. att det ner lite lättare än p-piller. Ja, <tryckligt> yeah, alltså jag tror ändå inte det är såhär, det är, är nu även det fanns p-piller som var fan li, lite frownedeponer Bara, men de här är li, coola lila tjejerna, de ska ligga med mm. Men right. <tryckligt> <tryckligt> de p-piller? Eller vet inte varför de lila eller vi, vi får ju ha ett sådant avsnitt någon gång i podden Där, bara, där vi bara pratar om eh, olika eh, såhär inter... In, Interracial Oh <tryckligt> <tryckligt> Men det är så det jag sa: Det här uttalar jag inte. Det är rätt, rätt, rätt, rätt, rätt, rätt, rätt. När om eh, Star Trek-sexener, eller eh, Avel-sexener, eller vad man säger. Oh, Avel-sexener. <laughs> <laughs> <så senare. laughs> ja, men det är ganska många gånger. Hur gör, hur gör det här lite mindre sexigt? <laughs> <laughs> ja, men det är ganska många gånger som karaktärer <laughs> eh, blir gravida, eller får någon mamma att bli gravid utan deras vetskap. just det. Eller menar jag så: här, go to. Jag hoppar över det här avsnittet. Oh, okay. Troy. Det, vad är det säsong 2 då? Episod 1. Det här är bra. bra början på en ny säsong. Det ska vi gå för. Vilket är det här med Dena tror jag är. Alltså, är mm. Ja, vi gör det då. Om en ljus, äh, ljusboll. Yeah. Och hon ba, oh, det är klart att jag ska föda det här barnet som. Brassers. Döpet i en. Ja, wow, det är bara disgusting. Ja, just jag är, åldras inte här jättesnabbt. Så jag, är, jättesnabbt. Uh, så jag, jag, jag antar att ja. går i. Kan av misstag för Ska vi fortsätta. Jag antar då till nästa grejen. igen <laughs> för... Nej, Jag kan köra min uh, sista favoritout, det är Bones. Bones. Bones. bones. Ja. Jag, det känns som att jag inte behöver beskriva det mer än han tillför Original Series än... Också en sån där fantastisk, humoristisk och men nerotisk yeah. syn på saker och, och ting. Han, han, han gör ju något någonting väldigt viktigt för originalserien mm. överlag, original, alltså de, även filmerna. Framförallt filmerna. är ju de tre tillsammans. Kirk, Donnes och Spock. Jag tycker inte alls de fick till det där i, i de här nya filmerna. Alltså. Nej, de fick inte alls samma. Typ så här typ är jag Ja. Ja. Och det det kanske kommer eller whatever men det är så det förra i veckan. Mm. Eh uh, så so, det är ju ja. Fan, jag kanske borde. Börjar... Ja, han Ja, han The First Killer gjorde det så bra. Weird namn också. Eh namn ju. Det coolt <laughs> The First thing. Och att han också var med lite snabbare i TNG. Det första avsnittet, inte det. Mm. Hur gammal är han där? Han ska, där ska vara på 128, då, ja. mm. Mm. han vara i 1938. Han han var det prättet. Nej. Nej. Men, men jag gillar jag tycker det också speciellt när att det är um, bones och dita. Mm. Jag föredrar mm. just det för de har det där han på brägga han låter lite som en valken. Ja, exakt. Bara no no sir. A manroid. Fastar, det är weird the humble flower make you start disurbing and as I'm how to show Det också gör det little že?" the Det som vilket att lite Ja, det var Vi Kan vi ta ett senare avsnitt? Ja. <laughs> no, men det, det är ganska harmlöst. Är så, jag tänker kul att göra sådär, men <laughs> det var inte så. Uh, men det är jättemysigt. Uh, det, det, det, det där är det bästa med det avsnittet, tycker jag. För det är inte ett bra avsnitt. Alltså, typ, såhär, kommit, alltså det, det intresserar karaktärerna, men det är inte ett, ett, ett, ett roligt avsnitt, så. Ja. Mm. Yeah. Mm. Huh. Det är kronligt att... Men han, också han, han får väldigt mycket space att göra roliga saker i filmerna. Framförallt är han väldigt viktig. Du, har du sett, har du nyttigt ni på Cornelia? Har du sett, Wrath of Khan har du sett? Eller? Ja, för väldigt länge sedan. Men har du sett Search for Spock? Nej. Han är väldigt viktig för hur det här löser sig kan vi säga. All right. Så att, du får låna boxen igen då, tycker jag. Eller, Fuck yeah. <laughs> um, du har sagt det nu Ja. Mm. Yeah. Har du sagt det aldrig. Thing, och så till Jag tänkte nästan köra sure samma sak. Så jag får nog hundra till med. Bara för att inte ta någon tag in på Det känns ganska ung. Vi kommer komma ta någon någon gång i det här, tänker jag. What? <laughs> <Yeah>. <laughs> no. jag jag en, ganska, en ganska mystisk nu på många sätt. Chacote från... Uh... Är spännande. Han är ju... Um, uh, ja, så vilket jag vet. And, uh, jag vill säga, open i, i, jag tar bort allt jag har sagt han är ändå det är inte som att han kommer göra vill du ha det här som argument för karaktären bara för att du är amerikan hur är det med Steve? har du hört han kommer göra som nöjde för jag tar bort allt det där okej vi låter att är ingenting har han är han Ja, jag är bara såhär bleep, som han har på allt. Han har ändå bara, alltså kan jag Han är bara, vet, en enda starter karaktär med tatueringar. Ja, jag, inte ja, tatueringar, vänseln, han har tatueringar i ansiktet. Mm. Mm. Mm. Lite liksom såhär torture, lite post Malone. Det är ingen, jag, jag, jag, jag, det är ingen Mike Tyson. <laughs> jag, jag funderar på... Det är exakt Mike Tyson. Lite grann. Såhär... Så här... Det känns ju som att det borde finnas någon mer. I alla fall bland de icke-mänskliga raserna liksom. Eller, oj, det var också weird. -tryck. Jag tackar vad jag på i staden som inte nej. Nej. Nej, nej, nej. men bland icke-människor. Men det kanske är så att det är den enda tatuerade karaktären. Men det också det skillnad på liksom, de så här, typ, uh... Ja men han har träffat Han säger så någon tatuering Absolut han har en liten Det är jag jag jag jag mm. skillnad på det Han har träffat Chakoté har en tatuering i ansiktet Det är en commitment på ett annat sätt Än att ha en så här, i, i, så här, i, i i Pray Love tatuering i, för det ja. <laughs> Hade Mike Tyson sin tatuering in, äh, Innan serien kom ut Eller tror ni att Mike Tyson fick äh, Inspirationen till tatueringen Av ja, ja. Chakoté Jag hoppas det Hur skulle han säga det Mm. Det kanske inte är också en jättebra skämt om. Marco också, också, men också det är uh, inget, Man vet, det är, ens, det är, hel, det är ens hela namn. Chakoté, han har ingen... Han som kör. Är ja. det så? Allt, Allt. Nämns det, finns det ingen... Ja, nämns ett annat namn av det någonsin? Jag kollade upp det. Det, det. det finns ingenting där. Det är bara ch chacotte. Ja. Jag älskar hur Janeway säger Chakoté. Ja, då? hon lägger till massor massa extra hela Chakoté. Exakt. <gör> mm. <gör> men det är ju också massor av äh, sexualterkändare. Men sen We... att han blir ihop med Seven of Nine. Yeah, ja, jag tror också. Jag tror att Janeway skulle få till det. Men ja. <gör> ja. <gör> <gör> <Men, gör> Kaptenen får aldrig ligga i nya Star Trek. Det är bara i originalt. Med besättningen. Jag tror bara att, att det för finns. Men, så Kirk låg med... Alla, äh, han låg, äh, låg yeah. nog yeah, yeah. <laughs> <laughs> han, Ja, Picard... Han får ligga lite med... Eller ja, ja, ja det är ju yeah. aldrig onscreen. Nej, det är Det var inte heller det i, i, i, i Alla original Nej. Either, um, han, han, han får, Picard får, får väl ihop det lite med hon den här um, arkeologen. Som, jo, det är så som, mm, det. Du menar, de spelar instrument ihop Vad säger du? hon som... Hon är science officer på skeppet? Nej, ja men hon också mm. Men sen, sen med en annan som är med i två avsnitt som Just det! Eller springer det med Q Hon som man mm. mm. träffar på Risa Just det, uh, på bordellplaneten Ja uh, exakt, uh, exakt. Yeah. Uh, Och sen kommer hon Browsers. tillbaka och då, eller, och då är det någonting med Q uh, När kör Robin Hood grejen Just som de inte vet uh. i uh, Och sen kommer ju hon tillbaka Från att resa med Q på Deep Space Nine Så ja Um. <laughs> Picard gamla ragg. No. <laughs> men det ser ut yeah. han har en inte, inte i filmerna per se, men uh, just det, i uh, de här, so När de har de där spännande Exakt. Inte i interaktion. Inte i interaktion. Inte i interaktion. Inte i interaktion. Hur, hur den karaktären är. Det är så awkward för alltså, så här, alltså, alltså, det känns som att jag jag vill inte vet han är så bra och sånt. <laughs> vilka jäkla kinks han har för sig säga. Vilken vilken, Någon som vilken film bara dricker Vilken film är Riker och Troy gifta sig. Det är Nemesis. Det är där, där visar de ju sex början på sexaktan the love scene. Alltså. Men Jag kan inte komma över hur awkward det de just på andra <laughs> och så... jag, jag får så rysningar man tänker på det för det ser så intressant ut. Nej, det, inte och det är så Det är så ett ändå för jag första gången man får se lite... hur det så blir en timme. med andra på det? Och så man säger John Frakes i utan, utan Massa lagövder. Inte för att det var liksom första första gången jag för det. Men, men det, det, det lär sig inte som att, uh, att se fram emot det är fram fem det var, Men det jag råkar veta, för det är mycket jag inte minns så, i Även saker jag borde minnas, så skulle det skulle hjälpa mig vara tror jag Men det jag minns är att John Frakes, de ville att han skulle raka sig Liksom säger överallt, all around för att vara lite mer, jag guess, jag rakad det Han bara, nej jag skiter där jag ska vara hårig Mm, bra, bra Så John Frakes är bra Att han blev bättre Porträckts <laughs> kring kroppsbehåring är positiv Exakt Ja men det var väl alla, alltså, vi skulle kunna gå en snabb, vi tog... det tog lite längre tid tror jag. men skulle vi, ja. vi ta en, en snabb Ska vi plöja igenom snabbt våra ja, men, minsta men, vi skulle... Ska vi bara ta en var då bara för att säga det finns, så här... mm. eller om vi inte hör någon så fan vi har prata om alla alltså, vi kan ju... Det finns inte alltså, så här, bättre, att man säger mindre om det man inte gillar än mer vad Hatar <skratt> styrkan <skratt> <skratt> Ja, hatar också är Någonting som reproduceras snabbare än vad <skratt> <skratt> right. ska vi gå en vända Med typ en som Ivar inte gillar för mm -hmm. att börja yeah. jag, jag, jag ogillar starkt eh, Tasha Yar Okej okay. right. Jag tycker att det är en jättetråkig karaktär Den är jag, lite cliché, ja. Jag ogillar starkt den, den Alltså Jag vet inte om det var sättet Den skådespelades på det bara sättet den var skriven förmodligen den skriven men det, det kändes alltså så jävla klagande hela tiden. Men det är så här karaktären har som potentiell styrka. Jag är styrka och och allting liksom men ändå så bara men jag säger security officer som är på äh, liksom äh, flaggskeppet äh, i Starfleet mm. som äh, som sen hela tiden bara bara äh. kapten bara oh my god är en ja är de, blir, de blir också i det här avsnittet yesterday's Enterprise Där är hon lite bättre Jag tror de började Just så här, hur man skriver kvinnor Lite mer Du kommer att hon var, var, var supergnällig <kör> Och det var liksom så här Eller det blev någon form av Kognitiv dissonans mellan karaktärer Eller vart hon var i, i sin karriär Till Vad som faktiskt hände på skärmen Och man, Även om man ser alltså, Det är där man kan tycka att Tidigare Troy är också lite jobbig på så yeah. sätt Men, men här är ändå en person En karriärskvinna Någon som väldigt framgångsrik Som ändå är så För, för jag läste någonstans att hennes karaktär Var tydligen lite lätt baserad på Vaskes Från Aliens Och jag ville mm. typ spöra människan som skrev det här För att det är så inte jag uppfattat Henne i alla fall Nej, jag kan, jag kan det är se Inte Vaskes någonstans Jag kan lite se att de, var de började där Men de rodde inte i land Nej, Nej. Uh, ja, som vet inte om, om hon själv ville sluta eller vad grejen var, det, för hon försvinner ju sen liksom. Mm. liksom. Ja, väldigt snabbt. Och väldigt som en som säger, all right, klart. Mm. Uh, mm. Men hon, hon är en av två gånger som vi tror vet det fick ligga, så det är kul. <laughs> <laughs> uh, all right, Bra, du då? Uh, jag, jag finns ju två olika, båda två är faktiskt läkare. Och du har antingen på lä på lä... Polaski, Polaski, Polaski, Polaskijon. Han var jättejobbig. Han var jättejobbig och generellt jag ska säga gentlman typ så i. Taskig, taskig. Men fan, oh, där där är det, är han var det där. Jag är säga han är så här. Mr Dåda. Så jag tycker, ja det är bara det. Jag tycker så hon är generellt mm. och li, lite så små. Uh, uh, uh, Asshole. En uh, and, Android and, Androidfubisk. Androidfubisk ja. Mm. Uh, Självklart. Sure. Um, mm. Vet inte, okay. Eller ludit, Ja. Uh -huh. uh, eller så, en like, annan läkare är ju Bashir från uh, DS9, mm. för jag, jag, jag tänker han är bara sliski. Smörig, mm. Han är någon som har förfört sig eller skärmig, eller att mm. hur man är skärmig. Typ. Även om jag älskar Alexander Siddig som spelar honom. Han blir, han blir bättre sen. Ja, jo. Okay. Han, men... men Men det är därför Pulaski är ju så att klara hållet. Bashir, jag tycker han kan vara ganska... När han får för sig att han är... är, han, är Men han är så som karaktär. Han är som någon som tipsar när du, om, om du får hem en, någon form av elektronisk produkt och du ska läsa brukarvisningar fast det är för annat språk och du ser missfattat hur det funkar. Det är oh. så, så han att missfattar hur man skär mig går trevligt. <skratt> <skratt> det, det här var en sån karaktärs sågning av... <skratt> Det är lite som jag också, för här, när han försöker vara mysig och så här. Mm. Så han, är, det, det, det är för han, han blir också så, bättre av så. Han är, Men det är också de... Så, så jag bara ser en slag två, men annars ja. är ju, han är ju på läskig. Jag kan ju heller, ja, verkligen. Hon, tycker, hon, hon är ju också ganska... Som hon som spelar... Med, hon är helt intresserad av sånt här. Så hon, hon gillar inte att prata om det här, att hon vill inte... Hon är, tror att fansen är rätt Det var en paycheck liksom. Yeah. och det var sådana som typ såhär visar inte att prata skit <laughs> yes, jag förstår <laughs> all right mm. eh, jag sitter och tänker så det knakar eh, jag vet inte om jag har någon där riktigt hatar sådär eh. that is through you <laughs> ja men precis men en karaktär som jag faktiskt inte som ändå får mycket screen time men eh, inte lämnar några minnesvärda intryck alls tycker jag det är eh, Michael Burnham ur Discovery Mm. Ja, alltså, Ja. jag tycker verkligen att det är en tråkig karaktär. Ja. Eh, väldigt stereotyp, ska vara troubled liksom och ja, att göra den här hjälteresan, men det, blir, det är så jäkla förutsägbart att, och så löser hela dagen. Det blir liksom inte den här team effort grejen på samma sätt tycker jag. eller hon bär så mycket på sina axlar att uh, men hon spelar det är också det tråkigt för skådespelaren som spelar Spelade typ samma karaktär <laughs> Walking Dead. <laughs> det, jag tycker, det, det jag blir lite så här less på i Discovery är sättet om alltså, helt plötsligt alltså, börjar, slutar man följa order i, i det här Starfleet, i det här, det här århundradet. Eller så här, mm. om det är uppror var och varannan fucking dag. Mm. Ja, nu får man ju inte svära på online, men Ja, det är Vilket århundrade lever du med. <laughs> Nej, men alltså sådär, det, det blir så trött som det blir så overkligt på något sätt. Det, det är ju lite, alltså, verkligen att man ska göra eh, ett <clears throat> modernt drama där det ska vara de här intrigerna mm. eh, utan att tänka riktigt på världen som man faktiskt skriver. <clears throat> alltså för, varför, alltså det blir på något sätt en artificiell plotline som man skapar. Och nu gör de uppror här på skeppet och slutar, de, de för inte år längre. Va? Ja, men, Va? Men, När hände det? det har hänt ja. några gånger På Enterprise också Men då har, varje gång så har De, de, de grejerna varit Inflerade av aliens ah. På något sätt jo, ja, men det, det är som att eh, Det inte är en militär Organisation längre ja. liksom. Och att de får fortsätta ha sitt varken jobb mm. ja, det är väldigt märkligt Inga repressalier Jag blir Eller, ja, ja, Michael Burden får ju ganska stora repressalier då. Jo, tills som inte får det längre. Ja, säkert Men det är så, sånt där, jag blir, jag blir ganska... Men inte din amerikansk tropp, den amerikanska actionhjälten kan begå brott. Fängden, men nu, oh shit, the government needs you, så då blir du förlåten. Oh. Det verkar vara okej okay också, att, äh, för jag såg filmen K-9 igår. Ja, jag, <laughs> filmen Kina, jag tyckte att se inte den där gamla snutt... Som så det är snyggt på hugget med det svenska. Ja, just det. Ehm, eller visst för Netflix det, det kanske därför jag det. <laughs> så jag tog fram en Blu-ray. men men där är ju för så var spoilers men för att då rädda sin tjej från knark snubbarna. Så tar han ju då inte han han hunden liksom så här säger och hans chef och någon annan polis snubbar och så bilen och åker iväg så, ok så, så hotar han sin chef och allt det där. men jag misstänkte att det var lugnt sen för att det blev bra ändå I guess och det är det, det, tänkande så det funkar konsekvenser är inte särskilt äh, äh, någonting som amerikanska tv-serier jobbar med nej <voiturenamoni> sorry men får jag gå tillbaka lite till jag, det, jag tror också en, en bidrag att jag inte gillar Mike Burden som karaktär, det är ju Kasten i övrigt i Discovery är ganska rolig tycker jag. Mm. Liksom den här. Vad fan heter, det? fiskvarelsen med Tendrils ur halsen. True. Ja, oh. ja men precis. Ganska kul karaktär som liksom har. Och hela bak, bakgrunden till mm. hans art och vad i Starfleet, och sådär, det är en kul karaktär. Vi har hon som är science-officer-kanett. är också jätterolig. Och deras chef-tekniska person som har det ihop med läkaren. Liksom. Det är ett jättefint relationsspel och en kul karaktär. Liksom. Så, men men så gör de en huvudkaraktär som man ska se jätteofta. Så, ganska, och som man ganska mycket ogillar. men Jag är inte engagerad i karaktärerna på fem öre. Men, alltså, det är svårt att... alltså Jag tror det är extra svårt med Star Trek Att ha en sån karaktär Som inte riktigt följer regler På, på så ja. sätt sen, sen är ju Discovery en udda Serie i Star Trek ja. också. Det får man väl göra det, det är en sån serie som man hatar sig själv Av att kolla på Jag kommer fortsätta jag kommer se nästa säsong också Även om jag sa efter slutet på sista säsong bara, är, Det här är skit Det var ju lite Ett tag att se på Discovery Som att späka sig själv ja. Men jag tror ju Nästa säsong Utspelar sig jättelångt i framtiden Jag tror det kan vara spännande Att se den utifrån hur universat mm, yeah. och, och, och vissa av karaktärerna Hur det, men, det är inte lite sådana typ här Uh, I Seinfeld så var aldrig Seinfeld själv den roliga. Intressant, eller hur? menar men det är ju. Mm. Mm. Han, han är fordonet som befrämmar ja, det. Ja, då är det väl lite det hon är det här också, egentligen. Yes. Oh. för som man har försökt göra ganska mycket character building med henne också Det har bara inte funkat särskilt bra Okej, okay, därför mig ändå fungerar det <laughs> Det är, det är det inte saker att hon är, och är Spocks brorsa och... ja, Det är oerhört, okay. vi hatar sådana retcona skit och Ja, alltså. Det, är... alltså det blir bara... För han är nu i... Nej, hon, hon, hon är boxar Spocks är Ja, Stygans stidbrusen. Stev, så heter det på svenska. Mm. Lossatbrusen. <laughs> <Låtsas> <laughs> ja, det märkliga ord. Du då, har Du är det sista här. Jag ska jag ta en då, Wesley Crusher. Ja, bra mm, Ja. Jag, från början så förstod jag inte riktigt Eriks hat för den här karaktären, <här> för att jag hade inte kommit så långt in i serien. Och sen, han är väl en jobbig unge han, men han tillför inte så mycket sådär att jag kan aktivt irritera mig på honom Och med tiden förstod jag Erik mer och mer och han vart mer och mer irriterande Wesley Och inte bara så irriterande utan han, han, hans karaktär det var som att de tappade kontrollen över honom och han bara blev värdelös och de kunde gjort någonting jättebra med den här snubben Men De valde att göra honom till en typ, gnällig tonårspojke som ställer till det och man bara mest irriterade sig. Så in helvete på den här korn. Och det är, det är ytterligare ett argument för att Starfleet har en bankers policy i uh, family-påjk. Varje gång han ler, jag är så nöjd med sig själv och har gjort någonting bra. <laughs> Exakt. Så vill jag jag vill döda... Inte honom men allt han älskar må bra av Och sen så slut <laughs> <laughs> Jag så får ni också här, en jättekonstig relation Med en, The Traveler som dyker upp så där, Som också en ja. ganska dålig Färg Men det är liksom ah, Star Trek svar weird. på Lilla Anna och långa färg <laughs> <laughs> <mer Michael> <laughs> <laughs> Ja men det är väl samma trope Ja. Yeah. Oh, no, no. Men det, roliga, det roliga, en en jag, som jag kollade på det nyligen som jag faktiskt inte hatar under mig, mm -hmm. är ju ett avsnitt som många andra delar gillar. Det är den när alla blir besattare eller hur det spelat Ja. Oh. Och det är han Ashley Judd yeah. uh, med Leffler heter honom. Eller, som, som liksom är de som inte är <laughs> Den tycker jag är rätt okej. Okay. Och jag tycker jag är okej okay den, men jag vet inte varför, för alla andra hatar det Men jag tycker, jag, tycker, jag tycker det är okay. det, jag det, inte att Därför man sättet. inte hatar avsnitt på grund av Wesley utan jag man hatar det för att det inte är en så jävla bra avsnitt. Men det är ju ett Alltså, det, det, det, det... alltså, men jag, alltså jag, jag har också samma liknande problem med Wesley. Alltså jag tycker att han är ganska fin i början. Mm. Alltså det går, går inte ståligt men sen... Alltså han ska vara här ja, äh, wonder kid mm. som, som ska vara skitduktig. Så fort mm. han kommer till äh, Starfleet Academy då blir han mest, värsta så här... Asshole. Ja men sen... ja, det, det, det, vi, vi nämnde ju förut att äh, nemesis några gånger där och där han har ju senare nemesis som togs bort faktiskt men du ser han att han hänger och då tror jag tror tanken var också att Eddie Judge skiljer mig och för uh. du har han ju uniform på sig så uh. måste ju den. Ändå... Jo men han blev väl inte ut utkastad Ja han, han hänger med Traveler igen. Nej ja, just han just... hänger med, det med det Traveler i det då? Fan, vad är det som händer med Wesley egentligen? inte nästa kan vi. Du får twittra till Will Wheaton och fråga. Mm. Och han har väl säkert absolut pratat om det här med mig. Mm. <laughs> det här är så här ett helt annat ämne, ett helt annat avsnitt som mm. kunde gå in på det här. Så det är jag, är också, så... jag, jag har ganska mycket. Uh, uh, will Wheaton är också en sån. Men, uh, mm. Will Wheaton? är okej, men så är vi first när vi till. Uh, men nej, men... nej. <laughs> jo, jag, jag vet vad han heter <laughs> men han är inte på first name basis men det han han han han han han han han han han han han han han han han han han han han han han han Men det är han för att han det är aktivt, en där han för han han där han han han han han han han han han han han han han han han han han har han han han Jag har andra. Grej. Ja, ni är med i, eh, Han är väl, han är väl med i um, eh vad heter den? Serien om nördar på ett universitet. De sitter och spelar Big Bang Theory. Ja, jo. Och ja, just fast det, ni sig själv, ja. Han spelar sig själv. Ja. Men, men det är väl troligt att Louise fattar. Man ska spela spela han spelar de polisen eller ser också, inte så att Eureka heter den. just det, ja, just det. Det, det. är inte så att men jag, jag, jag så mycket såg va, vad kan men då, och, där? Ja, Med Jurika. Jag spelar så såklart som en politiker. <laughs> Nej, jag sätter Jurika. Kom inte. Nej, jag tror jag vet inte heller åt <laughs> någon. Jag sätter Jurika. Men det är väl något. Det är väl Ja. Nej, då har vi det, jag Shut up. Mm. Mm. Men det är ju ingen. Det är, så, det, är, så, det, är så, det är så kul för att för han han. Mm. Uh, can, uh, um, han tweetade Till en så fick han det som fan Men mm. folk tweetade Shut up Wesley till honom mm. Mm. Och så nästa som tweetar det här till mig kommer blocka Och Patrick Stewart tweetade Shut up Wesley <laughs> uh, Underbart det är bra. Där har vi våra favoriter Och de vi hatar mm. finns... Shut up Erik <laughs> <laughs> man, se, kan man kan man det här, jag kommer till det. Vi har det var reel wheaten. Det är bra I början så funkar All right, det var ju kul att lägga kul. kul det här. Har, vad var det jag sa Shut Cheer up Erik. Cheer up. Eric. <laughs> den, den är bra. Det var jag tycker det var ett bra avslut. Att yeah. ja, här har vi våra favoriter och <laughs> cheer <Shut> up Eric <laughs>